Dar n-am să trec sub tăcere nici ca batere Ștefan, un om prea cistit, care a murit în orașul nostru nu cu mult timp înainte și pe care tu însuși l-ai cunoscut bine povestea că aștept în aceeași regiune a Nursiei. Îți spărea că preot de acolo conducea cu mare frică de Dumnezeu biserica credințată lui. Din clipa hirotoniei sale și-a iubit soția ca pe o soră, dar ferindu-se de ea ca de un dușman, nu i-a îngăduit să se apropie de ea nepermițându-și nilui însuși vreo împrejurare de a se apropia de ea, tăia se completează relația de intimitate dintre ei. Deci un prot care trăiește în feciorie împreună cu soția sa, fiind căsătorit cu ea. Că ce da numai Sfinților ca pentru a fi mereu departe de cele nepermise să se abțină cel mai adesea și de la cele îngăduite. Pe că de -a, păcat cu iată cel om refuza ca și cele trebuincioase să fie făcute de către soție. Ajunsă, ajuns la o vârstă înaintată, în al 40-lea an de la hirotonire, preacestitul părinte a fost cuprins de o febră mistuitoare care i-a adus sfârșitul moartea, adormirea, femeia lui văzându-l întins ca omor cu mădurarele trupul lipsit de viață și -a apropiat... Urechea denerele lui încercând să distingă dacă se mai afla în ea vreo de Simțit aceasta și, rămânându i un suflu foarte slab, el a mai avut putere să se forțeze să vorbească. În făcărâne, se-ar găsi voie așa izbucnizicând: departează de la mine femeie fracă care încă vie, alătură în paile. Adică, patimile sunt încă vii, îndepartează de la mine ca să nu mă aprinde pofta. Ea s-a retras în timp ce el, sporindu-i puterea trupului, a început să strize cu mare bucurie. Bine ați venit, stăpânii mei, bine ați venit, stăpânii mei, cum de-ați socotit, demn să vedeți la mine o atât de mică. Vin, vin, vă mulțumesc, vă mulțumesc. În timp ce repeta de mai multe ori acestea, prietenii care stăteau în jurul lui l-au întrebat cu ei vorbește. Mirându-se, el a răspuns, oare nu vedeți că Sfinții Apostoli au venit împreună aici? Îi vedeți pe prefericiții Petru și Pavel, primii între apostoli și iarăși întruse către ei zicea, iată vin, iată vin cu aceste cuvinte și-a dat Duhul dovedind că i-a văzut într-adevăr pe Sfinții Apostoli pentru că i-au urmat pe aceștia. Se întâmplă de multe ori cu cei drepti ca la moartea lor să li se arată Sfinții înainte mergători pentru a nu se înfricoșa de gândul pedepsei în ceasul din urma. Când se arată sufletului acestora, comunitatea celor ce se răzgânesc în cer, sunt eliberați de stresoarea trupurilor, fără truda suferinței și a fricii, adică o moarte uh, plăcută, o moarte uh, plină de har, Sfinții lui Dumnezeu, când văd pe al Sfinț venind uh, în, în momentul, în clipa despărțirii sufleturilor de trup. Recătură cu acest lucru nu voi trece sub tăcere, nici ceea ce mi-a povestit zujitul lui Dumnezeu puternic, probus, aflat acum în mănăstirea zisa a lui Renatus. Și traducătorul spune că Renatus, Renata Renatum, participul de la verbul renasco, Renaș și Renatus, sumă înseamnă a renaște, iar în limbajul bisericii renaște prin botez. Deci probus, afară de mănăstirea zisea lui Renatus din orașul nostru, vorbind despre unchiul său, probus, episcopul de Reate, probus înseamnă bun cestit, cum se cade și Reate, orașul Rieti, la nord-est de Roma. Actuală. Acesta era chinuit de o boală foarte grea, propins de ceasul morții. Tatălui, pe nume Maximus, trimitându-l în jururile, a căutat să-i strângă pe medici cu speranța că ar fi putut să-i fie de ajutor în necajul său. Dar medicii strânși de peste tot, din țeluturile învecinate, după ce l-au pulsul, i-au anunțat moartea apropiată. ce venise vremea mesei, iar ceasul zilei era înaintat, prea și episcop, îngrijorat, mai mult de sara lor decât de a i-a pe ce de față să urce împreună cu bătrânul său tatăl în otăire de sus, are case episcopale, pentru a-și reface forțele în urma ostenerii. Toți așadar au rugat în casă, el a rămas numai cu un mic copil, despre care amintitul am probus pretinde că e încă în viață. Pe când acesta ședea lângă patul bolnavului, a văzut deodată bărbați îmbrăcați cu stole Stolele sunt îmbrăcăminte pentru bărbați și femei purtate pe deasupra, lungă de la gât până la călcâie. Asta în timpul, în timpul Imperiului Roman. De la Grecescu, stoli, stoli, echipament, îmbrăcăminte. Deci a văzut deodată bărbați îmbrăcați cu stole albe, în haine albe, intrând în cameră la robul lui Dumnezeu la episcop, fața lor care era uh, pe moarte. Fața lor întrecea în sălucirii albu hainelor. Turburat de limpezimea a lor, copilul a început să strige cu glas tare, întrebându-i cine sunt. La uzu voce, episcop s a ridicat și a privit pe cei intrați recunoscându-i. Apoi l-a liniștit pe copil, care tot plăgea și țipea spunându-i, nu te teme, căci la mine au venit sfinții martiri, martir juvenal și Eleuterius elefterie. Copilul însă ne putând suporta o apariție atât de neobișnuită, a făcut pe ușa afară și le-a anunțat cele vârste tatălui și medicilor. Aceștia au coborât în grabă, dar l-au găsit mor pe cel pe care l-a bolnav. L-au luat ei acei bărbați a căror vedere copilul nu o puse suporta, că cel trebuia să rămână în lumea aceasta. Consider că trebuie să spun acum și ce am aflat din relatarea unor persoane respectabile și de încredere. Pe vremea goților, Gala, o copilă într-o familie nobilă a acestui oraș, fata consulului și patriciului Simahus, a, a fost dată în căsătorie încă de la o vârstă fragedă. Dar murindu-i soțul a devenit văduvă după numai un an de zile de la căsătorie, să înțelege. Având din belșug bogățirea acestei lume, averea și vârsta unde nu să se recăsătorească. Ea însă a preferat să se unească cu Dumnezeu printr-o luntă spirituală, adică să trăiască în feciorie, care începe cu o durere mare pentru a ajunge la fericirea veșnică, decât să se supună unui nunț a trupului, care începe întotdeauna cu o bucurie, dar se îndreaptă către un sfârșit dureros. Jarul din trup, fiindu-i prea mare, Medicii au început să-i spună că de nu se va întoarce la îmbrățișarea unui bărbat, va avea barbă împotriva firii din cauza focului interior prea puternic. Adică avea uh, manifestări uh, hormonale foarte puternice. Și în acest motiv, uh, în lipsa unui bărbat ar fi ajuns să aibă uh, păr pe față. Chiar așa s-a întâmplat, dar Sfânta nu s-a temut de urățirea exterioară, datorită schimbărilor hormonale s-au mărit firele de de pe față. Dar Sfânta nu s-a temut de urățirea ei exterioară, că ceea iubea chipul mirelui leuntric, adică să trească în feciorie, și nici nu i-a fost frică dezluțirea unei părți din ea însăși, dar nu aceea care era iubită de mirele Ceresc, de Hristos. Deci curând după moartea bărbatului, le pădând veșmintele și a dedicat slujirii lui Dumnezeu și la într-o mănăstire, de lângă biserica prefericitului Apostol Petru. Acolo a trăit timp de mulți ani într-o rugăciune și curăția inimii, dându-și multă osteneală cu milostina pentru cei săraci. Că Dumnezeu a puternicul a hotărât să-i da răsplată veșnică, pentru ostenela ei, pentru nevoința ei, a fost lovită de un cancer la sân. În timpul nopții, două s se reuceau de obicei înaintea patului fiindcă iubea lumina și ura nu numai întunecimea spiritului, ci și întunericul, întunericul nopții. Într-o noapte, pe când zicea zveită de boală, a văzut că sună Apostol Petru stătea înaintea patului ei, între cele două sfesnice. Nici nu s-a spăimântat, nici s-a temut, ci din potrivă, prizând curaj, din dragoste, din dragoste, din dragoste de Sfântul Apostol Petru, a tresărit de bucurie și a spus, ce e Doamnele meu, iertate au fost păcatele mele? Iar el cu chipul plin de bunătate a înconvințat, făcând semn cu capul și când iertate, sunt vino. Gala care ținea la o călugăriță din acea mănăsire înainte și l -a adăugat, vreau ca sora Benedicta să vină cu mine. El însă a răspuns, nu, dar o alta va veni cu tine, cea pe care o Cer te va urma până a, a zi. Acestea fiind împrinte imaginea apostolului, este în picioare și vorbindu-i a dispărut. Gala a chemat-o dată pe stareța acelei comunități, pe mănăstirea unde era ea, spărându-i ce a văzut și ce a auzit. După trei zile s-a săvârșit împreună cu acea maică hărăzită dinaintea a sora pe care Gala o ceruse le-a urmat într-adevăr în a 30 a zi. Din aceste mărturisiri ale vieților Sfinți, observăm că vedenile Sfinților, vederile Sfinților de dinainte, de către cei care le-au urmat lor în credință și nevoință, erau ceva curent. Și că dacă vrem să aflăm când a trăit un Sfânt anume, de dinainte de noi asta, pentru teologia științifică de astăzi ar trebui să avem o viață sfântă și să rugăm pe Sfinții, despre care vrem să știm mai multe, să ni se arate și să ne vorbească despre ei înșiși, ca să fim încredințați sau să ne rugăm Domnului să fim încredințați despre Sfinții, care ne-au precedat și care în față de care avem anumite îndoieli, dacă avem. Pe întâmplarea asta a rămas și acum demnă de amintit acolo în mănăstire continuăm ce zice sunt vigor, dialogul. Papa Romei și astfel mai cele mai tineri, obișnuiesc să povestească la Mănunt, cele s-a transmis de la mai de dinainte. Cele de acum, fecioarele închinate Domnului, povestesc ca și cumile ele însă ar fi fost de față în momentul unei minuni atât de mari. Mai întâi trebuie știu că adesea când sufletele celor aleși ies din trup, când Sfinții dorm, mor, obișnuiesc să se înalță cântece de slavă. Ascultându-le cu bucurie, bunzii, nu mai simt desprinderea sufletului de trup. Îmi amintesc să fi povestit deja în omilii adică în omirire la Ezechiel, comentariul Ezechiel și în Evanghelie, că suporticul pe unde trece drumul celor ce merg la Biserica prefericitului Clement, probabil Papa Rome, era un care servulus de care nu mă îndoiesc că ți-ai amintești și tu, vorbește cu Petru. Deși sărac lipit, el era bogat în merite. Bogat în virtuți. Traducerea este așa mai catolicizantă. De aceea, câteodată mai îndreptăm unele cuvinte cu care nu suntem de acord că aici, bogat în meritere, bogat în virtuți. Merite înseamnă ceva, virtuți înseamnă altceva. Merită înseamnă decât niște fapte desprinse de trup, desprinsă de persoană, așa cum e teologia Domnului, în teologia. În teologia romano catolică, pe când virtuțile sunt niște realități în ființa Sfântului respectiv. O boală îndelungată îl chinuia, și de când l-am cunoscut și până la sfârșitul vieții a cu paralizat. Ce să mai spun că nu putea să stea pe picioare de vreme ce el nu avea nicio putere să se ridice? Să-și adă pe patru să se întoarcă pe o parte și niciodată n-a putut să-și ducă propria, propria mână până la gură. Mama și fratele său veneau să-l ajute iar el cu mâinile lor împărțea celor sărmantul ce primea din milostenie. Nu cunoștea deloc litele, însă își cumpăra manuscrise cu Sfintele Scripturi. Foarte interesant. Își cumpăra manuscrise cu Sfintele Scripturi și primea la el credicioși pe care îi punea cu mare ardoare să le citească în fața lui. de deci ce nu știa, dar având bani, cumpăra manuscrise ale sinte Scripturi, care erau copiate de mâna, nu ca părite, și astfel s-a făcut că a învățat după puterile sale toată Sfânta Scriptură, cu toate că nu pricepea scrisul. Foarte dumnesesc. În suferința lui, acest om se străduia mereu să aducă mulțumire și să se dedice ziua și noaptea cântelor și laudii lui Dumnezeu. Dar că veni vremea că răbdarea lui atât de mare să trebuiască să fie să răsplătită. Durerea din mădulare i s-a întors către organele vitale. Simtindu-se aproape de moarte, i-a îndemnat peste răinii primiți la el să se ridice și să cânte împreună în așteptarea sfârșitului. Pe când moribundul cânta împreună cu ei cu un strigăt spaimă, a oprit brusc vocile celorlalți Nu N-auziți oare cât de mari cântece de laudă răsună din cer? Și în timp ce inima s-a tânjat după aceste cântări, pe care le auzea înăuntru său, sufletul lui Sfânt s-a desprins de trup. Adică a dormit. Când a ieșit sufletul din trup, s-a răspândit acolo miros atât de parfumat, încât toți cei de față au fost scuprinși de o cântare, de o încântare fără seamă. Au înțeles astfel că sufletul acela a fost primit în cercul cu un de laudă. Un monac dar nostru care încă mai trăiește a fost de față și mătruisește cu lacrimi în ochi, că până au încredințat trupul mormântului, acel miros plăcut nu a părăsit. Deci mirosul acesta domnicesc care emana din sufletul Sfântului a rămas impregnat și în trupul Sfântului până a fost mormântat. Și toți îl sesizau. Îmi aduc aminte că în același omilie am povestit un lucru pe care Speciosus coleg de preoție cu mine, îl cunoștea și l-a confirmat în timp ce îl povesteam. În vremea când mă retragea la mănăstire, o bătrână la călugăriei pe nume Redempta, <coughs> iar traducătorul spune că cuvântul numere vine de la Redemptus, Redempta, Redemptum răscumpărat, mântuit, rămânea în acest oraș, pe lângă Biserica Fericitei Marii, adică este Stăpâne, Pururea Fecioară, Pusese ucenica lui Hirundo, femeie puternică, cu mari virtuți, despre care se spune că ducea o viață de puznică în munții prenestini. Hirundo, în limba latină, însemnând rândunică. Iar preneste-prenestis, spune traducătorul, au un oraș în Lațiu. La sud este de Roma, azi, Palestrina, așezat la o, la o, oarecare, la o oarecare altitudine. Redemte avea două că călugărițe ca și ea, una pe nume Romula și una care mai trește încă pe care o știu după chip, dar nu și după nume. Așadar, stabilim se în același loc și le trei călugărițe își duceau viața bogată în vituți, dar totuși săracă în mijloace lumești. Prin calitățile ei, Romula o depășea pe tovarășa sa, de care am pomenit mai înainte, avea într-adevăr o admirabilă răbdare și era foarte ascultătoare și păzea gura în tăcere și se foarte tare cu practica rugăciunii continue. Adică cu ce cu ceea ce astăzi am numit cu rugăciunea isihastă, care, după cum se observă, era o realitate în biserica primară, ca și astăzi. <coughs> o realitate a oamenilor care se curățesc de patima, oamenilor duhovnicești. Dar de cele mai multe ori pe care oamenii consideră consideră desăvârșiți sau încă în ochii Creatorului Suprem ceva nedesăvârșit. Tot astfel nepricepuți, primind adesea statuile sculptate și încă determinate, lăudându-le deja ca și cum ar fi perfecte, însuși maestrul le mai cercetează și le fuiește încă, deși aude că e lăudat. Totuși nu încetează să le retușeze îndreptându-le. Adică impactul pe care el are, boala și ispita, în curățirea noastră de patim, când ambele lucruri îngăduite de către Dumnezeu ajută la curățirea noastră de patim. Romul a fost atinsă de o boală a trupului pe care medici o numesc cu cuvânt greces, paralizin, paralizie. Sunt întins în pat timp de mulți ani, i-a zăcea lipsită de aproape orice serviciu din partea membrelor sale trupului sau. Totuși nici măcar această suferință n-a făcut-o să-și piardă puterea de a răbda. Vătămarea mădularului a însemnat tot mai sporirea virtuților, grija pentru practicarea rugăciunii, crescuse cu atât mai mult cu cât nu avea nicio putere să facă orice altceva. Deci paralizia o făcea impracticabilă să se ridice, să deci avea o stare de neputință enormă, însă pe fundul acestei neputințe enorme, ea ajunsese la o mare... Sporirea rugăciunii continue. Într-o noapte a chemat-o la ea pe redempta, care avea grijă de ambele ucenici ale sale, ca de niște fiice, spunându-i, vin o mamă, vin o mamă. Aceasta a dat fuga imediat însoțită de cealaltă fată, la relatările uneia și ale alteia. Întâmplarea ce urmează a fost cunoscută de multe persoane, chiar și eu am știut de ea la vremea respectivă. Deodată la miezul nopții, pe când ședau la capătul suferindei, o lumină trimisă din cer, deci lumina Dumnezească, a cuprins cămăruța lor și s-a arătat o strălucire de o limpezime atât de mare încât inimile lor au fost cuprinse de o frică fără seamă. După cum au povestit ele mai târziu, le trupul cu totul, rămânând încremenite pe loc de uimire. A început să se audă un zgomot ca de o mulțime care voia să intre, iar ușa s-a izbit ca și cum ar fi fost forțată de o de a celor ce intrau și, după cum spuneau, își dădeau seama de numărul celor intrați, însă nu puteau să-i vadă din cauza fricii și a luminii prea puternice. Teama și strălucirea luminii care se reflecta ale făceau să privească în jos. Această lumină dumnezeiască a fost urmată de o mireasmă minunată, astfel încât sufletele lor înfricoșate de lumina din cer au fost înviorate de gingășia parfumului, de mirosul Dumnezeesc al luminii pe care, lumii dumnezeiesc care e mananc, cameră. Dele mai putem să suporte această reucire puternică cu vocea ei blândă, Romul a început să o îmbrățișeze pe redempta, îndrumătoarea vieților morale, care acum stătea și tremura de frică. Nu te teme, mama, nu mor acum. După ce a repetat de mai multe ori acest lucru, lumina s-a retras puțin câte puțin, dar mirosul acesta Dumnezeu care a însoțit-o s-a păstrat. Au trecut astfel și a doua și a treia zi și parfumul mirosului răspândit tot a rămas. Într-a patra noapte Romul a chemat-o din nou pe învățătoarea ei. Când a venit, i-a și a primit de la ea ultima împărtășanie. Este foarte interesant acesta amănunt cum că stareța a împărtășit-o pe o ucenică ei pe moarte, cu Sfânta Euharistie, în absența unui preot. Deci când a venit, ia a și a primit de la ea ultima împărtășană, ceea ce înseamnă că preoții puteau să dea cuiva de încredere Sfânta Euharistie, pentru monahii și monahiile, adică unui e monah, unui e sau unul pentru oameni care erau bolnavi la mare depărtare, ca, ca să le oducă, ca să se împărtășească. Încă nu se îndepărta să redempta ei de lângă patul bolnavei, când iată că în fața ușii de la cămăruța lor s-au oprit două coruri de psalmiști, deci o altă vedenie dumnezească. După cum spuneau ele, distingeau genurile cântăreților după voci. Bărbații cântau psalmi, iar femeile le răspunsurile. În timp ce se arătau aceste funeralii cerești, dinainte de în sufletul ei sfânt s-a desprins de trup și a fost condus la cer. Cu cât corurile de psalmiști au urcat mai sus, cu atât cântarea lor s-a auzit mai încet, până când a dispărut și muzica de psalm și gingășia prelungă a mirezi deci aici în Grigore dialogul arată cum s-a produs, cum se produce adormirea moartea Sfinților și cum sufletul dumnezeiesc este condus la, cele, la, la dreptul judecător de către de către, Sfinști, de către puteri cerești și cum lumina dumnezească este însoțită sau are caracteristica de a fi sesizată ca o lumină tulburătoare, ca o lumină în, cu, cu mireasmă, cu, cu miros dumnezeiesc, bineînțeles care produce multă iubire, multă pace, multă uh, siguranță dupăhniciască.